і тупо дивився у вікно на веранду. Корабель ось-ось мав піти на дно, геть пірнути в безодню, разом з ним, разом з усім, разом з кіскою і малими козенятами. Але корабель не йшов на дно. Жодна з безлічі скинених навколо нього бомб не могла влучити в нього точно, і тому він уперто гойдався на поверхні, Аколо Максима стояв п'ятилітній синок Борис, і дрібно-дрібно тремтячи, мовчки тяг його назад у присінки, туди, де було їхнє сховище. Постоявши, Максим йшов за синком у присінки, і там вони знову сідали на підлогу при стіні, на розстелений кожух. Сідали рядочком і так сиділи, дослухаючись усім єством, як десь гуляла, шукаючи їх смерть. Власне, дослухавсь малий синок. Максим же лише вгадував, що з ним робиться. Сам же він був байдужий. Нерви його отопіли, і ним опонувала безмежна апатія. Від безсилля і без вихідності. Він уже не стинався і не кипів, і не тремтів, як колись. Він тільки притискав синка до себе, навіть не помічаючи, що синок, Ще більше намагався притиснути і захистити його. І вгадував, не думкою, лише набряклим серцем, що переживає це бідолашне дитя, опинившись отак раптом у пеклі. Матір із немовлям вони зранку відправили геть на околицю міста. Там, мовляв, безпечніше. Але то все самоомана. То, щоб не разом умирати... Бо на околиці міста було таке саме пекло, як і тут. То був лише відрухвіччяю, грав щастя. Але Максим був тим задоволений, бо думав, що на околиці зовсім добре, зовсім безпечно, що там нічого не загрожує. Хотів, щоб так було, хоч знав, що воно не так. А земля тряслася, ніби вирішила розступитися нарешті здійснюючи пророцтво про кінець світу і страшний суд. Це, власне, розпочалося справжнє бомбардування, бо все, що було дотепер, то була, здається, іграшка, жарти. От тепер пішло все навсправшки. Дві світові потуги чомусь напосілися разом із усієї сиви і з однаковим оскорженінням на це бідолашне беззахисне місто – мов би, виконуючи вищу волю, бо ж це місто було таке грішне, місто злидарів, а через те грабіжників, що грабували з однаковим ентузіазмом склипи і цей обох потуг, коли ті залишали їх при відступах, і ненавиділи тих і тих страшною непримиренною зненавистю. Дві світові потуги давали йому реванш, зовсім не в'яжучись тим, що сили зовсім нерівні, не, не бавились у якусь там лицарськість. Вони бомбили його нещадно, спершу з висока і по центру, а тоді взялися бомбити з низького лету, геть від краю до краю, все підряд, щільно і рясно, взялися скородити його вздовж і впоперек поперек вогнем та засівати залізом. Вони скидали на нього, на це глиняно-дерев'яне місто, півтонові і навіть тонові бомби. Це на місто, де було всього з десяток двоповерхових будівель, один будинок триповерховий, а решта – все халупи та одноповерхові дімочки. І от ці дімочки та халупи бомблено так, як у цей час десь бомблено Берлін. Зранку до вечора гули над ним зграї тяжких літаків обох кольорів під знаком червоної зірки і під знаком чорної свастики. Причому багато літаків було народжених не під цими емблемами, а під іншими, під емблемами свободи, вироблених на авіазаводах країни Вашингтона і країни Кромвеля, що віддали свої крила до розпорядження країни червоного царя. Ці літаки із зорями і літаки з паучками гули над безборонним містом цілісінький день, одні до обіду, другі після обіду. Дедалі бомбардування ставало безглуздіше і інтенсивніше. Все те, що ще лишалося живим, не мало вже ніякої надії вибратися цілим із цього пекла, із цього моря гуркотнявий вогню і заліза. Максим теж не мав такої надії, хоч він не мав і бажання тую надію мати, бо для нього бомбардування не було річчю найстрашнішою. Це була всього лише сліпа смерть. Спершу він з дружиною і дітьми тулився щільно до сирої землі. Вони були всі вкупі і трималися одне одного, покладаючись лише на химерну долю. А якщо їм судилося вмерти... Бажали вмерти всі вкупі, якщо їм судилося. Та не довіряючи долі, підставлені нею під зливу заліза на рівному місці, вони тулилися щільно до сирої землі, до голої землі. Ні, земля та була вкрита снігом, і вони лягали на сніг горілиць і дивилися у на літаки, що пікірували просто на них, і звиттям випускали серії бомб та стріляли з бортової зброї. Бомби рвалися навколо часом зовсім близько. Але треба було точного попадання в розпластану на землю людину, щоб забити її. Так вони протистояли смерті. В їхніх умовах це був єдиний, більш-менш реальний спосіб захисту. Бо на низині неможливі були ніякі сховища. Але... Але при такому способі рятування від тонових бомб треба було мати залізні нерви, або ж принаймні таку призерливу апатію до всього, як мав Максим, щоб не збожеволіти, дивлячись, як на тебе летить страхіття, тягнучи за собою жахливий звуковий хвіст. Безолашна дружина губилася з жаху, б'ючись мовчайка об сиру землю. Рятуючи її від божевілля, Максим і спровадив її з немовлям на околицю міста. При ньому лишився синок, що не бажав відходити від батька. Шанси на рятунок і там, і тут були однакові. На околиці була менша загроза від бомб, але більша від людей, отих одягнутих у мундири людей, що могли з'явитися кожну мить з того чи іншого боку, і що зустрічі з ними кожен боявся як вогню. Людина стала найбільшим страхіттям з усіх страхіть, проте людина все ж таки мала надію на порозуміння із собі подібними, і саме тому Максим не став затримувати дружину в її отчайдушному шуканні рятунку. Сам же він не робив різниці між людьми і бомбами і волів залишатися на місці та й потопати разом з кораблем разом із своєю хатиною. Часом Максим виходив із кімнати на ганок подивитися, що діється в світі. Над містом стояв дим від пожарищ. Повітря було насичене їдким запахом піроксиліну і борошна. Так, борошна. То кілька тяжких бумб влучило в державний млин та в склепи з борошном біля нього. І те борошно піднялося в небо, та й стало хмарою над містом. Видовище було вражаюче. Те видовище паралізувало навіть страх людський. Голодні мешканці халуп, розсипавшись ген по ливадах і городах, щоб там ховатися від смерти в снігу, немов куріпки схоплювалися від того видовища на ноги і простягали руки в небо до сизої хмари, що трагічно клубочилися над розбомбленим млином. Вони далебі щось кричали, Максим уявляв, як у них горять голодною заздрістю очі, як вони несамовито плямкають губами, ті голодні, вимучені, виснажені люди, що багато вже місяців не бачили простого простісінького хліба, бо їли тільки лузгу, буряки та різну погань. Вони навіть часом бігли до тієї борошняної хмари, аж поки смерть їх не збивала геть назад у сніг, у багно. У болото та біле видиво впливало сильніше, ніж страх. Люди тяглися до нього всім єством, тяглися, либонь, так, як колись жиди до Мойсея, що стояв на горі, синаї, за хмарами, готуючи скрижалі спасіння. Млин стояв у центрі міста на узвищі, як на долоні, і все було добре видно. Вивавшись кількома вулканами із склепінь, разом з вогнем. Борошно шугнуло в простір, і велетенськими хмарами затьмарило сонце.